y grande, grande goisea Igande eder batez beden gatuzai zela jainkoak, igande goizean berrion saioaren entzule guztiok pasko sortzi hurreneko domeka honetan. Egun alaia, argitsua eta zoriontsua izan daizuela bigarren pasko domeka hau. Evangelizoa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera agombiratzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun gauzari gederrena horregaitik berri ona. Ona hemen, bigarren pazko domeka honetako evangelioa. Juanenetik hartuta dago, eta honela dino hogei garren atalean emeretzi eta hogeta maika bitarteko txataletan. Astearen lehenengo egunean, hilu Etxe baten batuta egozan ikasleak ateak itxita judeguen bildurrez. Sartu zan Jesus eta erdian jarrita esan eutzen. Bakeazu hoi. Hori esan da eskuak eta saietza eragutxe eutze zan. Ikasleak pozez betezidan jauna ikustean. Jesusek barriro esan eutzen. Bakeazu hoi. Aitaak ni bialdun nauan lez, bialtzen zaitueten neupe zuok. Eta haren gainera arna sabotata esan eutzen. Artu eizuen espiritu santua. Zuek pekatuak parkatzen deutze zuezan ehi. Parkatu egingo deutzez jainkoak be. Zuek parkamena ukatzen deutze zuen Ukatu egingo deutze. Tomaz, amabietariko bat, biko txaritxona, ez egoan arekaz Jesus etorri zanean. Beste ikasleek ezen eutxoen, jauna ikusi dugu. Tomazek erantzun eutxen, aren eskuetan untzezuloak ikusten espadodaz, nire atzamarra aren untzezuloetan eta nire eskuaren aren zaietzean sartzen espadot, ez doatu sinistuko handik sortzi egunera. Etxean egozen barriroi ikasleak eta Tomas behurak azan. Sartu zan, Jesus, ateak itxita zela. Eta erdian jarri dik esan eutzen. Bakeazu hori? Gero esan eutzen Tomasi, ekarri atzamarra, begira nire eskuak, ekarri eskua eta sartu nire zaitxean, Eta ez izan, eh, siniz gogor, sinizte dun baino. Tomasek erantzun eutzen, ene jauna eta ene Jesusek esan eutzen, ikusi nosulako siniztu dozu, zorionekoak ikusi barik sinisten dabenak, Peste mirarizko senale askobe, egin eban Jesusek ikasleen aurrean, liburu honetan idatzita ez dagozanak. Honek idatzi dira, sinistu dagizuen mesiaz eta jainkoaren zemea dala Jesus. Eta sinistuz, haren izenean bizia izan dagizuen. Berbizkundeak azdi ardugunean, argi euki behar dugu, gure aldi eta lekutik aragoko ez diardugula. Ezer estakigu eriotzaz arago legokeenetik, eta evangelizoetan Jesusen lehenengo ikasleen sinizmen autorkuntza emoten jakun, eta ez biztuerea zelan izan zan edo zeunetan. Ez daigun bilatu ba, ez edulertze dik, eskaintzen jakunak sinizmenera eroan gai baino. Horretarako, testuan agertzen jakusan detaliak aztertu beharrean gagoz, arekin zer esangura izango lehuskiguen aurkitzeko. Hemonda igun ba, urraz txikitxo bat gaurkoan. Gaurko testu hau. Berbistuaren agerkerak ulertzeko giltza izan daiteke. Han etxako emotean egezuzengan zer jasozan hilondoren. Han ikasleen euren bizikizuna azaltzen jako. Zer somaue ben, zela negatu zidan. Lehenengo detalle bat. berbistua ikasle baino etxake agertzen. Eta honehi ere... Alkarturidagozanean? Lehenengo alkarteak eratuta dagozeneko testuak didaba eta haren taupadea adierazten dabe. Zortzi egunerik zortzi egunera alkartzen dira, astearen lehenengo egunean, domekan. Sorkuntzaren zortzigarren eguna litzatekeanean. Zorkuntza barriazdehard dugu ba, gizaki barriaz, bizitza barririaz, Jesus atxilotua izan unean ikasleek ies egin a bertan bera Eurak ere atxilotuak izatearen bildurrez. Gehienak Galileara joango ziran, nango ziraneta. Banakaren batzuk Jerusalemen geratuko ziran, angoak ere ba egozelako Jesusen arte, ikasleen artean. Olan sortuko zidan, lehenengo, alkarte edo komunidade bi, Bata galilean eta bestea Jerusalemen. Gatxe egiten jaku bakotxaren sinizmen ibilbidea, zelangoa izango zantzea aztea. Baina userako argi. Agertzen dabeen sinizmen senduaren oinarria, estirala ez, ez utxik legoken ilobia, ez berbiztuaren agerkerak. Lehenengoak gorpua oztu egindabela adirazidaik, eh? Bigarrenak ikasleen euren burutazinoak liratekela guazen jirioskunaren enbila. Jesusena da ekimena. Bera da erdian agertzen dara. Bera da alkartearen oinarri adore molle eta arrazoi. Esku ointzulatuek kurutzeratua bera dala, agertzen jakena, adirazten dame. Ez jako bildurrik izan behar ba eriotzeari. Harek ezin ez deike olako, benetako bizitzak endu, ez Jesusi, ez beste inori. Ezaugarrien iraupenak, maitasunak badiraoala adirazten dago. Berbiztuak esteutze bakarrik itxizana horpegiratuko bakea da motxe. eta arnasa eginez, bere bizia ere bai. Zenitartean ez egoteak ez esinistea dakar. eta Etak ezuz,lenhengo bizitzaaldien aurktsuura izatea, hori ezina da. Zortzigarren eguneean, zenitartzea aurrengoan alkartzen lanean, beste ekaez batera dago ahala, Tomasek ez da lehengo Jesus bilatuko, berbistuaren aurrean jarriko da, eta alan autortuko dau bere jaun eta jainko. Testuak atxeginez eta barri hon lez hartualizateko, zinizmen bidean jarri behar da. Horretarako, eleiz alkarte bateko kide izan beharra dago, alkar berotu beharra, ibilbide alkarregaz egin beharra, Laupada bat jarraitzea eta zindizmena biziera eta egin behar hartzea. Perbiztuak bere testigu izatera bihaltzen gaitu arnasa emonez. Ez deusku osasunik emoten ez azaleko beste orurarik Bildurrak usatzen deusku ez eriotza bera ere bai eta bizitza barri baten bizia zoten gaitu beste enalde emoten bizitzan. Zinizbena holan ulertzeak, bai autortu daikela, Jesus Salvatzale hauseda berbiztuak egiten deuskun erregalua. Gogoko izan dozuelakoan, urrengo domekarako gombitea egiten dutzuet. Izan daizuela, atseginez gainezkako domekea, jainko alagun, Tu sera zu gan de